a haver vingut. I, bueno, molt de gust, presentem eh, el nou llibre de la col·lecció Història del Raval, la Història de la família de Salut, una família del Raval, al centre del Raval, a la Gora Juan Andrés, bueno, és com, ja sabeu, com sempre diu el Miquel, i hem parlat, la història no és lineal, sinó que és un cercle que va i que ve, i parlar del Salut, de la seva època, de tot, pues, és parlar de la memòria, del barri i de les lluites, no. Jo simplement, doncs, pues, bueno, agrair a l'Agora i a l'equip de Cuina solidari que tant s'ho perquè ens trobem molt a gust, al local per fer-ho, i, i, bueno, a la gent que fa la col·lecció d'Històries del Raval, doncs, pues, tanta constància i d'una manera tan autèntica, doncs pues, anar redescobrint aquesta memòria viva del barri que a la que creus una pedra, Surt, surten històries contínuament, no? No acabaríem mai. Ella bueno, ja és la Francesca, eh, la filla de salut, el Miquel Vallès, pues, conegut mundialment, i re i satisfets de la feina feta i a continuar. No? I bueno, agrair també que el temps ens ha deixat poder fer-ho tranquil·lament, que plogui tot el que faci falta, que fa molta, però després ja s'hi podem gaudir, de ja la presentació. Doncs, pues, bueno, salut, eh, salut, i salut, ni família, salut. Sí, doncs pues bon dia a tothom. Se sent? Sí? sí? Bon dia a tothom. És un goig estar entre vosaltres i vaig, vaig uh, llegir o sigui, un, un, un escrit que vaig fer per al, per al llibre i ara us ho vull compartir uh, amb tots. D'acord? Doncs comencem. Afortunat aquell que la vida li dona sorpreses velles i inesperades. Era mitjà de setembre de 2023 em vaig dirigir a la Biblioteca del Pavelló de la República amb la intenció de trobar algun exemplar del diari Solidaritat Obrera de l'any 1948. Perquè havien comentat que en algun número de l'època hi trobaria constància escrita de l'estada del meu pare, Emili Salut i Pallà, al Gulag. Necessitava aquesta documentació per al llibre dedicat a la seva obra on jo estava treballant. No vaig poder trobar el que cercava i em van indicar que havia d'anar a buscar-lo a l'Ateneu Enciclopèdic popular. Vaig anar-hi al dia 27 eh, el dia 27. Martí, la persona que va atendre sí, Martí, sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. La persona que va atendre estava obrint en aquell moment el local. Ell venia els dilluns, però casualment ho va fer aquell dimecres, cosa que va, que va ser una sort per mi. Malauradament no hi vaig trobar l'article, pel que sembla no, havia haver, no va haver edicions durant aquest any. No obstant, trobaria alguna cosa que mai no m'hauria imaginat. Martí va intentar oferir-me ajuda fent algunes trucades telefòniques. Després de diverses consultes, es va posar en contacte amb Miquel Vallès, Aquí jo no coneixia. Va parlar amb ell dient-li que havia algú que buscava una informació d'un diari i que ell potser em podia assessorar. Em va demanar com em deia i li vaig dir. Després de parlar entre ells, li va preguntar si volia que jo em posés el telèfon. Mal va passar. Vaig escoltar la veu de Miquel, que en sorpresa em preguntava «Com et dius?» Francesca Salut, li vaig contestar. «Françésca Salut?», va dir amb un evident to d'incredulitat i emoció. Seguidament em va preguntar si podia esperar-lo, doncs podia venir de seguida. Sorpresa i una mica desconcertada, el vaig esperar. Al cap de poca estona va aparèixer per la porta i va entrar a l'àmplia sala, Sens dubte va arribar de pressa. Em va mirar i vaig veure un home d'edat, una expressió tranquil·la i que es movia amb lleugeresa però serenament. Ens presentem, seiem en una de les taules i comencem a parlar. De seguida va anar explicant-me el seu interès a conèixer-me. Havia estat buscant-me i fins i tot m'havia escrit una carta just un any abans, adreçada a la, a la meva antiga direcció, on jo no vivia des de feia vint anys. Quan va començar-me a explicar el motiu de la recerca, no podia sortir de la meva sorpresa. I a poc a poc em va anar embargant una emoció de la qual de vegades encara tinc la sensació de no haver sortit. Al el 2010 ell havia llegit el llibre que el meu avi Emili Salut i Carreres havia escrit el 1938. Gràcies. Amb el títol Biders de revolucionaris. La seva lectura l'havia impressionat tant que es va dedicar a investigar l'autor i els seus orígens. Una mena de cercle s'estava completant. El 2019 jo m'havia assabentat amb dos anys de retard de la reedició del llibre del meu avi. M'havia sentit entristida de no haver pogut ser a la presentació, ja que m'unia un fort vincle amb ell. Uh, no conec detalladament el barri del Raval i no sabia on havia tingut lloc a l'esdeveniment. En aquell moment la meva agenda estava plena de compromisos i finalment no vaig indagar més. Tot i això, vaig comprar diversos exemplars de la nova edició a la central per a mi i per donar al fons musical del meu pare a la Biblioteca de Catalunya. Jo havia conservat un vell exemplar de 1938 amb anotacions a mà del meu avi. Qui sap en quin moment realitzades, que, guardaven amb molt, que guardava amb molt defecte. Potser només es podia localitzar en algun prestatge oblidat de llibreries de segona mà, Finalment, vaig donar-lo a la biblioteca que disposava d'un únic exemplar del mateix llibre, però sense notacions de l'autor. Miquel va venir amb una carpeta a la mà i amb una amabilitat pròpia d'una altra època. Com un mà capaç d'omplir-ne de la més inimaginable de les sorpreses, Va extreure davant meu un paper gran en què es reflectia l'arbre genealògic dels meus avantpassats paterns que es remuntava 200 anys fins als meus rebessaris. Jo em trobava amb una sensació emocional difícil de descriure. Mirava el seu pulcre escrit i em commovia la seva feina minuciosa. No m'ho podia creure. El desig llargament anhelat de saber sobre la meva família es desplegava com un parat de màgia, amb un vincle transgeneracional que s'estania lluny en el temps. Seguidament m'explicava una mica de la seva feina i així com els seus esforços per localitzar-me al llarg dels darrers anys, incloent l'esdeveniment per a la nova edició de llibre del meu avi el 2017, que ell i un grup d'amics van reeditar a la col·lecció Històries del Raval de l'editorial El Local. Vag saber llavors que van crear un projecte d'ediciós essencialment altruista amb la intenció de recopilar per escrit la biografia i la història social de persones i esdeveniments significatius del raval en els dos últims segles. No, per si no hi hagués prou, em va explicar que estava escrivint sobre alguns membres seleccionats de la meva família que havien destacat en la lluita social i cultural. La sorpresa no semblava tenir fi. Amb aquest admirable objectiu del grup, apareix aquest nou llibre de la col·lecció amb el número 17. Per descomptat, per descomptat és un meravellós descobriment per a mi, ja que part de la informació que recull mera desconeguda. Els aspectes biogràfics i familiars són extraordinarament interessants i personals per allò de fonamental, que és, que és que ho articula de forma sumament intel·ligent, enriquidora i fàcil, esdeveniments que es trallacen allò individual i allò social de forma magistral. El text aporta informació fonamentada i obre el coneixement i la reflexió a la nostra història propera. Amb una lectura molt agradable... Miquel va compaginar el narrat personal amb fets socials, econòmics i polítics de part del segle XIX i XX centrats al Raval, de Barcelona de Hores, a Catalunya i més enllà, amb una amplitud d'horitzons vinculats a les vicissituds vitals dels protagonistes que transcendeixen fronteres. Tot plegar transcorre en un passat històric que ha tingut una rellevància capital per al nostre present. La trobada amb ell, el seu treball d'escriptura i l'edició juntament amb els textos dels seus amics amb professions diferents que s'han volcat en aquesta tasca ha de ser reconeguda pel valor de la seva aportació. El seu projecte és donar nom a la dignitat d'aquelles persones que es van preceder, precedir perquè no caiguin al buit del desconeixement i l'oblit, perquè van lluitar pel barri i per una societat més justa per a tothom. Em satisfà saber que alguns membres de la meva família van participar activament en aquest ideal. Agraeixo molt haver-vos conegut pel vostre lliurament i dedicació al record i a l'estudi perquè formeu part d'aquesta generació tan valuosa que conserva la memòria del segle XX i... Per si no hi hagués prou, sou capaços de deixar un testimoni valuós i accessible a generacions futures. El grup que impulseu i divulgueu les històries del Raval a través de la vostra cultura i experiència, aporteu un reconeixement al nostre passat i lluiteu a favor dels drets socials i el coneixement històric. Gràcies per ser així i pel compromís. Gràcies a vosaltres. Bé, bueno, doncs, ja ho s'han dit, però que hem moltes coses boniques, però, esclar, va ser, va ser meravellós això de trobar-nos perquè ella em va poder explicar moltes coses que no hauria sapigut mai de la dinastia del Salut i jo li vaig poder passar moltes coses que, esclar, ella no sabia perquè jo vaig forrar tots els documents antics de la premsa, tot el que vaig, vaig trobar, i que estigués a la meva mà. Jo al principi el que diria que el Salut mmm, són una família, com ja sabeu, van ser del, del Raval, i van ser una gent extraordinària en el sentit d'una gent eh, austera, pobra, pobra de veritat, treballadora, van passar penalitats de tota mena, però van tenir, això seria comú a molta altra gent, però la seva gran qualitat és que va ser una gent creadora, una gent que van aportar ens van aportar tanta riquesa que no ho podrem agrair mai. Eh? Són tres generacions les que jo replego que serien... Els, el Besavi, el Miquel Salut, que ara en dues coses, quatre o tres coses. El Miquel Salut, després l'Antoni i Emili Salut, i els fills d'aquests, que a més diuen Antoni i, salut, i, i, i Emili. Però bé, bueno, ja, ja, ja estàvem posats de manera que faciliti l'entenedora notícia, perquè si no és un, un líquor. Antoni, quin Antoni? I Emili, quin Emili? Bueno haver començat primer, la primera generació de dues coses no, no, ara, no, vull, no vull repetir el llibre, no? però dir que el Miquel Salut Batalla era fill de la, un poblet la Noguer, de la Noguera eh, Vilanova de Baià, el pre Pirineu. Allà encara en troben tants fòssils d'animals prehistòrics, i hi ha moltes petjades, ovus, etc. Bé, d'allà ell era un camperol, treballava a la terra i, a més a més, tenia cura de les abelles. Cuidava les abelles, feia mel i, i cera. Eh? En alguns documents el posa com a cerero, de la professió, cerero, cerero". d'altres diu jornalero, i d'altres campesino, pagès, no? Pel que sigui, jo calculo, no hi ha un document que ens digui quin any va venir Barcelona, però, sigui perquè, pas, creiem que va haver uns anys, bueno, creiem, sabem que va haver, va haver uns anys, que realment es va passar molta penúria al eh, Pirineu, i al Pirineu i ell va decidir provar sort i baixar a Barcelona. No ens costa, no he trobat mai, que anteriors a ell diguessin barcelonins, que diguessin salut, i que fossin parents, i que vinguessin de, del Pirineu. Bé, el sorprenent és que ell arriba a Barcelona, devia ser un xicot inquiet, i, ostres, deu anys després el trobem, el meravellós és que mirant el diari de Barcelona, el trobem que és el primer ballarí del Liceu. Com és possible que un home que ve de pagès, que s'ha dedicat a treballar a la terra, que no havia vist mai al mar i sigui el primer ballari de Liceu. com va arribar, doncs, pel que sigui, es va enamorar de la dansa, es va apuntar eh, a l'acadèmia de la Paulina Pàmies, al carrer Sant Pau, tenia una acadèmia de ballet. ell havia vist que era ballarina, però ja era una mica gran i aleshores m'ho va deixar. Bé, aquest, el, el Miquel, va viatjar per molts països d'Europa, moltes vegades amb, la, amb parella de, de, del Gaiarre, el búzic navarrès, i amb gent de... Però bé, ell tot i així el, va viure, vivia al carrer de Sant Rafel. Precisament allà on ara hi ha l'hotel aquest tan alt, la Rambla, doncs allà hi havia de casa seva. Ara no existeix. Cap a l'any, ja quan era gran, bueno, doncs el trobem, ja tenia 78 anys, i miro un dia un diari i debo anunci un cafè que diu "Cafè de les Sete Puertes. Dia tal. Comida extraordinària, un menú. Ens agradaria poder-lo poder tenir a continuació per lo sabó eh, també que ara i diu bailaran tocarà música, una música, alguns valsos, estraus i algun tango i ballarà la senyoreta tal tal tal tal Argentina i Toni Miguel salut eh batalla. batalla, batalla. Ostres. O sí, sigui que quasi ben 80 anys hi ha ja coses d'un altre nivell, però que l'home encara estava actiu. clar el Miquel va morir als 98 anys. Eh? Va morir a Sitges, a la casa de la seva dona. i bé Aquest home havia de ser extraordinari, no només extraordinari perquè fes vetllet, sinó per l'ambient que es vivia a casa seva. I això ho tenim al testimoni ja dels seus fills. Un dels quals és l'Emili, l'autor del llibret aquest, el, el número 5 de la col·lecció, que sense voler fer propaganda, encara que la faig, jo recomano que el llegiu perquè és dels llibres, per mi és el millor llibre de tota la col·lecció. Mira, per allà. El millor llibre de tota la col·lecció. És... Passem. El fill d'aquest Miquel, el primer Antoni, que és Miquel... Eh... Salot Carreres, Miquel Salot Carreres, uh, bé, aquest, doncs, aquest home va ser un, també un, un bon músic, un gran músic, va composar moltes peces de clàssiques, sardanes, d'altres. Tocava perfectament, bueno, va anar a l'escola també de música al conservatori, va aprendre el trombó d'aficions, guitarra i piano. I els tocava perfectament. A més d'això, eh, va ser un home molt compromès molt compromès amb la lluita social. De tal manera que l'Antoni va ser un dels sis cofundadors de la CNT, el sindicat eh, revolucionari anarquista d'aquí a Catalunya. Fent una mica de memòria, recordem que, a veure, el 1902, vaig una mica enrere per, per emmarcar més la cosa, el 1902, aquí a Barcelona, sobretot, esclata la vaga general, una vaga general en la que hi van participar sobretot els anarquistes, que llavors encara no estaven configurats amb una amb una associació, com serien uns anys d'estar, i va protegir moltes entitats obreres, per si bé, podríem dir, la, la immensa major part. També les socialistes, encara que van fer un paper molt, molt trist, que va perjudicar molt, però que a la vegada, d'una manera molt cínica, van aconseguir donar la culpa de tot això, dient fent creure a bona part de la gent que la vaga havia sigut, en part, un fracàs degut a que no s'havia eh, volgut anar massa enllà i s'havien trepitjat uns límits en dins de l'ordre. Bé, una cosa diríem conservadorista i revisionista. La vaga el cas és que a Barcelona van morir 11 treballadors de trets de bala quan Barcelona llavors just arribava als 500.000 habitants eh, perquè s'havien ajuntat. Bueno, s'estaven ajuntant als Hortes, a Sant Andreu, etc., tot el, el, el que seria la perifèria, no? a l'any 1903 hi ha una vaga de sabatés molt important, la indústria del la era molt important aquí a Barcelona, eh, perquè les condicions, per què van fer vaga? Perquè les condicions en què treballaven eren indignes i de sobreexplotació. Normalment els sabaters, molts treballaven a casa, com que treballaven a casa per guanyar-se la vida de la manera que se'ls pagava, havien de fer un mínim d'onze hores. Està calculat un estudi que hi molt molt, un tio va fer la tesi doctoral sobre aquesta vaga només i la vida dels sabaters. I els sabaters, en contra del que podria semblar un... gent d'un nivell manual exquisit i artístic i tal, ho passaven molt, molt malament. Eh, també n'hi havia molts, de sabatès. Bé, l'Emili Salut, el germà de l'Antoni, precisament va participar en una de les, en, fent tancar fàbriques i sabateries que hi havia a Barcelona, que no, havien, no volien fer, tancar, fer la vaga, i el va ser detingut. Va ser la primera detenció de l'Emili... Salut Carreres, l'autor del llibret que parlàvem, del llibre de revolucionaris. Mentrestant, el seu germà l'Antoni, aquest va dir, s'hi va trobar molt bé molt bé amb la CNT, la Confederació Nacional de Treballadors, que seria l'anarcosindicalisme. La L'Emili, ens bueno, hi anem barrejant tots dos perquè és molt difícil separar-los. L'Antoni formava part amb el Tomàs Herreros, amb l'Ostau, amb la Teresa Claramunt, amb qui es coneixien, i eren molts amics, els dos germans, tant l'Amiri com l'Antoni, van fer una gran amistat amb el, amb el Salvador Seguí. Per què? Perquè el Salvador Seguí, que era pintor de brocha gorda, era del mateix ofici que els dos germans que tant l'Emili com l'Antoni també van ser pintors de parets. I sembla que va ser l'Antoni segur com ho va ser, però possiblement també l'Emili, van fundar l'Associació de Pintors Sobrers La Nueva Sevilla. La Buenueva, Nueva Sevilla. Era la primera vegada que els pintors s'associaven per defensar els seus drets. Aquesta associació es va distingir sobretot pel seu gran, per un grau extraordinari de solidaritat, no només amb els pintors de la seva associació, la pròpia entitat, sinó perquè, per exemple, quan a França va ser condemnat a mort un treballador, un maquinista, que l'acusaven d'haver matat un policia en una manifestació i el van condemnar a la guillotina, els que van iniciar realment una gran revolta que Barcelona perquè li fos, fos de la pena va ser la, la, la Buena Semilla de Pintores, no? o els pintores de la Nueva Semilla. I també, cada vegada que hi havia paros, eh, ells ajudaven, el sindicat aquest, amb perles recollint menjar, bueno, això hi ha molts testimonis a la premsa anar, potser, a una mica. A veure, l'Emili, recordem que, recordem, o els que no ho sapigueu, el 1909 la seva, va haver la Semana tràgica, ella es devia bellugar, com és lògic, no trobar cap notícia de què és el que va fer, però així que s'acaba la setmana tràgica, ell ha de marxar a París. Tot i que té una filla que, de tres mesos, un nen de dos anys i un altre nen de cinc anys. No s'hagi posat bé el del sexe, el sexe potser el dels cinc anys, però bé, dos nens i una nena, que tots tres tenen menys de 5 anys. Se'n va a París i aquest va ser el seu... el seu... el de la seva vida, no per la ciutat, sinó perquè allà va conèixer personatges com el Sorel, l'en el... bueno els primers intel·lectuals d'avantguarda que hi havia en aquells moments a Europa. Va conèixer i a través d'ells va començar a llegir personatges com el Schopenhauer, i mateix ho explica això, l'Engels, el Marx, eh, el Kropotkin... No, el no, el Prudor, que és el I bé, a partir d'aquell moment, aquell noi que només havia anat a escola fins als 9 anys, una escola que era una infàmia, perquè era l'antiga presó d'aquí, al Raval, eh? Eh, doncs aquest any es converteix en un, en un intel·lectual sense deixar la lluita. Eh? I passa a ser, és clar, tenir un pes enorme la seva paraula perquè la gent sap que no tenen al davant qualsevol. Per exemple, ell va tenir discussions molt fortes, que això no diu ningú, amb el Salvador Seguí. Perquè considerava que, de vegades, el Salvador Seguí, aquí admirava per altra banda, molt per la seva agudesa i la seva valentia, eh, de vegades es precipitava, precipitava una mica, que pensava poc algunes coses i, pues, clar, les conseqüències podien ser molt bones o molt dolentes, perquè el Seguí era un, arrossegava masses de treballadors. Tenia una veu potenta, un dos de la paraula, també extraordinari. Havia anat a escola aquest menys fins als 7-8 anys, era de Tornabous, al Pla d'Urgell, i també havia vingut a viure a Barcelona, a casa, a casa dels, de allà al Fornès, i bueno, va venir aquí, però una família pobra. Però bé, bueno, es trobaven amb el, el seguí, l'Emili, de vegades l'Antoni, i tota una colla es trobava un dia a la setmana al cafè espanyol, aquí el Paral·lel, que com a curiositat era el cafè més gran del Paral·lel. Abans tenien sòtans on hi havia, per donar-nos idea de com era llavors, hi havia 50 taules de billar, els sòtans, i tenia unes 80 taules a la de vorera, i a dins també era gran. Ara, del, era el cafè, es reunia tota la gent que conspirava, que per un costat i per un altre i estava ple també de policia que escoltava la taula del costat de manera que... Era... Tothom espiava a tothom és clar, si parlaven amb veu baixeta, la policia s'hi més, és a dir, que ens, que ens deuen ser conspiradors, perquè si no la no, cridarien i parla un fleixet i bueno, això passava en la mar de pipa eh? bé, que fa espanyol moltes tertúlies i bé eh, potser que passem a la generació següent, que també són Antoni i també hi són Emili, bé, l'Antoni Salut Pallà, jo m'he deixat moltes coses, però és que no, no trobareu el llibre. Jo, si no seria repetir el llibre, i seria un... L'Antoni Salut Pallà és fill de l'Emili. L'Emili era l'autor del llibret aquest. Eh? Eh, també un tio extraordinari també feia poesia, va prendre molta música eren genials aquest es va decantar va estar sempre molt proper eh, al casal de metges d'aquí a Barcelona no sabem com s'hi va acostar però va arribar a ser secretari quan ja era més gran i el va atrapar el va atrapar a la, la guerra civil, naturalment Té un fragment seu que explica que va dalt d'un camió en el que, de, i està de nit mirant el cel estelat, que és meravellós, i això contraposa un cel tan meravellós, amb una nit tan meravellosa i, i vaig cap a la guerra, on sé que més de saber si moriré, moriran, si no jo, moriran molts d'altres. I, I, bueno, perquè és una persona... Diu, jo dur, dormia, em vaig dormir damunt d'unes caixes que se'm a les costelles, eh, caixes que eren de telèfons, de comunicacions i medicaments, perquè ell va anar com a sanitari. Va estar la batalla de l'Ebre, que com sabeu va ser molt cruel, van morir 20.000 20 xicots, com a mínim, és a la mitjana que es calcula, i van caure a presoners els franquistes 30.000. Primer va semblar que guanyaven els de la República i ja en aquell moment després peralments la Franco tenia la República estava molt tocada, l'aviació franquista era molt més potent que havia ja no en tenien el, la República d'avions. i, bé, ell em va quedar, em va sortir per a passar punt de morir dues vegades, una vegada va ser ferit i una altra vegada va esclatar una bomba molt a prop seu, però bueno tirat a terra, doncs no li va tocar cap, cap esquirla. I anem pel seu germà, que és el pare de la Francesca. I, bé, bueno, doncs... Aquest és un personatge també fantàstic. En tot sentit, un talent extraordinari. Aquest i el millor gran músic que hi ha hagut a la família. Eh? Ell, a veure, un dia estava de petit, ell explica que la seva mare, que això sí que ho volia dir, m'ho he deixat, però ara, doncs, la seva mare, que era l'esposa de la Vili, l'autor del, del Viver de Revolucionaris, resulta que va, va viure un temps a l'Argentina. Per què? Perquè el seu el pare de la mare, l'avi de, la, de la Francesca, eh, van emigrar, que era de Lleida, van emigrar a l'Argentina, a si podien sobreviure millor que aquí. Van tornar perquè ell va quedar vidro i van, van tornar a Barcelona. I quan tenia 16 anys, la mare d'aquest amili, el pare de la Francesca, eh, es va casar es va casar amb la, amb la Remei. Remei i l'Amili es casa Bé, mi fill, el, el petit de tots, ja en miraré de no tornar endarrere en per no confondre més, eh, ell té uns records, ell vivia aquí al carrer Carretes, eh sí aquí mateix, al eh? carrer Carretes, al carrer Sant Rafel, al carrer eh? Sant... Sant Pau no, al terreny hospital també vivien, van viure un temps. Bé, el cas és que ell es va tirar per la música, va aprendre molta, molta música, va ser creador, compositor, i li va arribar el moment, quan tenia 15 o 16 anys va començar a tocar, s'havia de guanyar la vida, i un dia, a veure, això mateix, un dia estàvem preparats, estava tocant en, el cafè, en un cafè que hi havia, ara no recordo el nom, que hi havia aquí al Paral·lel, cantonada amb la Ronda Sant Pau i tocàvem amb l'orquestra Foverians, això sí. I tocava eh, música d'un cafè i jazz, un americà, i tocaven en una composició del compost fet el 1909, l'any de la Semana Tràgica. I mentre estava tocant ell feia un solo. Sí? Sí. Sí, el cafè es deia Rosales, és veritat. Exactament això és el que va passar i va sonar quan ell tocava la peça. I era la nit del 18 al 19 de juliol del 36. I aquestes són les sirenes de les tres xameneies dels grans vaixells del port que anunciaven i de les grans fàbriques del Poblenou i de Sants que anunciaven l'aixecament feixista, l'aixecament de les casernes de dels Pedralbes, dels Docs, la Ciutadell... Bé, totes les casernes que hi havia a Barcelona. De cinc punts diferents on van sortir, quan començaven a sortir les torres franquistes. I van tocar, evidentment, per avisar la gent que sortís al carrer a fer front. A partir d'aquest moment, ja sabeu, la vida es va trastocar completament. La sort, que no va ser una sort, sinó la valentia d'aquella gent, sobretot dels militants de la CNT, que són els que pràcticament tots, els més agosarats, ja tenien armes a casa que s'havien procurat. D'altres no n'havien aconseguit perquè el govern de la GENE es va negar, se'ls hi va demanar, Escuteu. és imminent l'aixecament Ho tenim controlat, ho tenim de controlat. No us preocupeu, que no, les armes són perilloses, Escolteu, que això podem pagar, no Barcelona, tot Espanya pot pagar, que ells no van voler entregar ni una arma. Les poques armes que hi havia és perquè o ja les tenien els anarquistes, que els feien servir per fer atacaments i coses d'aquest tipus, o bé, o bé, bueno, quan, com els últims dies, també algun mosso d'esquadra em va facilitar alguna, i prou. Després van aconseguir armes perquè es van assaltar, per exemple, la caserna de Sant Andreu, on es van agafar 30.000 fusells, tots els que van trobar dins, diguem-ne alguna matralladora. Eh? A partir d'aquest moment, que canvia tot, sabem que la importància d'aquell de matí i d'aquella tarda, d'aquell dia, del 19 de juliol, va ser perquè el món hauria pogut canviar i anar cap a un altre camí món no dic i a Europa et sencera. Si amb Franco hagués guanyat el primer moment com va guanyar moltes ciutats d'Espanya, Espanya, doncs evidentment hi hagués hagut menys sang i no hi hagués hagut resistència, no hagués hagut. però és que a Barcelona sobretot l'aixecament de la CNT i de molta gent que tenia les coses clares que van sortir al carrer, enfrontar se amb els franquistes, va anar, va, això va fer que s'aconseguís aplastar, esclafar, aixafar el franquisme i que aquí es fes una revolució dins de la guerra. No? Aquesta revolució no volia el que volia la república espanyola. La república volia guanyar en Franco, evidentment, però era una república burgèsa. Ara no faré un, un mití ni ho explicaré tot perquè seria, és molt llarg, però que quedi ben clar això. El que aquí es volia era una societat igualitària. Per això es van col·lectivitzar les fàbriques i no es van col·lectivitzar en altres llocs d'Espanya on seguia la república. I no hi va haver revolta. Aquí la revolta era contra la república i contra el franquisme directament contra la República, evidentment no perquè no era l'estratègia en aquell moment, no es podia fer. Va ser quan a l'endemà en companys que era president va demanar eh, a uns quants anarquistes que l'erensin a veure i va haver que allò que no sabem si va ser, va ser una mica de comèdia, no potser no va ser comèdia, però evidentment en companys, va veure que els que havien guanyat la batalla havien sigut els anarquistes. I els va dir, si voleu, el... la generalitat és vostra. Vosaltres sou els valents i vosaltres heu les idees clares. Inclús va demanar disculpes per si... Però el govern és vostre, els va dir ells van dir, bueno, això hem de consultar amb la militància. Nosaltres no, podem, no som ningú per dir, sí, el voleu, no? I bé, bueno, després les coses ja es van confonent, es van crear les milícies, per descomptat que no van agafar el govern perquè es van trobar també amb la... Primer, que no tenien capacitat la logística per fer-se càrrega del govern. I a més a més, hi havia el grau problema, la contradicció de que la revolució que, havien, que acabaven de començar precisament era una revolució a la que se volia l'Estat i els governs i és a dir, es van precipitar tantes coses a la vegada la guerra, la revolució i, i el partit l'anarquisme que no estava prou consolidat com per fer-se encàrrega de tot això bé i pinta amb tot això l'Emili Salut Pallà. Bé, ell ha al front i si veu que el, 30, el 37 el no, el 36 el govern de la república fa un pacte amb el govern de Moscou pel qual Moscou si la república vol i envia gent enviarà Soldats Ensenyarà soldats a ser aviadors, perquè la república tenia pocs avions i, i pocs aviadors. I comencen a enviar tandes de més o menys uns 40 xicots, on a eh, Rússia prenen a pilotar avions, avions no massa grossos, més bé cases, i els envien cap aquí il i salut, l'arri 38 l'arribal 38 es, es presenta i s'ofereix com a pilot. és enviat amb 39 xicots uns 40, un grup que surten ja cap al novembre acabada la batalla durant la batalla de'Ebre l'acabada no, la batalla de l'Ebre van a Rússia via passant per Anglaterra, al Bàltic, arriben a Rússia, són portats a un camp de pilotatge d'ensinistrament, però què passa? Que en aquestes està a punt de començar o comença ja la... És a dir, primer s'acaba la guerra aquí, el Franco ja, ja no té sentit que tornin aquí amb avions, ni enviar avions, i per altra banda, eh, la, ja al cap d'un temps, comença la Segona Guerra Mundial, i així que comença la Segona Guerra Mundial, no deixen tornar tots aquests 40 i molts altres estrangers que eren a Rússia, no els deixen sortir del país. Més bé els inviten, eh, en tot cas, a participar en la guerra europea. Eh? A favor de Moscou naturalment. Molts, entre ells la mili, no, no volen fer una guerra que saben que serà no com la d'aquí, que la va començar el Franco, sinó que aquesta és veritat que l'ha començat en Hitler, però que serà molt eh, bé i opten per no tenir més remei que quedar-se a Rússia. A partir d'ara, Lobo seria que anéssim explicant coses la Francesca i jo, perquè la Francesca, que és filla de l'Emili, sap moltes coses que jo no sé... Eh? Ella me les explicat, però és molt diferent que me les ha explicat i, i que ell les hagi viscut o que no les hagi viscut o que els, hi hagués, els hi hagués explicat el seu pare, amb qui va convivre molts anys. Per això crec que, aleshores, no sé... Eh, aquí primer hi ha tota la... Quan ella se nega a participar en la guerra, comença el seu calvari dels gulags. Ella està, és enviat un darrere l'altre 7 camps d'extermini o de concentració o de treball, com vulgueu adotir-ne, uns més venèvols, altres molt correls. Eh, ell va arribar, crec que està a 30 o 40 graus sota zero, per exemple, amb un nom que l'hauràs de dir perquè jo no... se me'ls han aportat tots, però <ríe> per permís molt difícil. Eh, no sé, tu, potser d'això de faig de periodista de la seva època pels camps, l'experiència i el que us explicava el teu pare? Bueno, o sigui, quan es troben en aquesta situació de que el cop d'estat que havia hagut aquí no podien retornar una altra vegada aquí a Barcelona, doncs, o sigui, em ells van demanar alguns que tenien algun familiar, com en el cas del meu pare concretament, estava, tenia un oncle seu que vivia a l'Argentina, a eh, Joaquim Salut, carreres, i llavors van demanar per anar-se'n a l'Argentina, però no, li, no no van acceptar. Llavors van fer el peregrinatge a diferents presons. Primerament van ser tres presons, i posteriorment a Crasnallars van passar els camps de concentració I, i dels camps de concentració van, a, a, van, a estar, van a estar a Carabàs, l'últim va ser a Cocosec, I, o, sigui, sí, o sigui, Caraganda és una extensió enorme, i, i dintre, perquè dintre els mateixos camps de concentració, a vegades hi com camps, com les nines russes, no? O si sigui, en els matriosques, que hi ha uns camps dintre d'altres, no? I llavors, va estar, en total, amb set anys i mig, va estar a diferents, a diferents o sigui, si jo no malament no recordo, va ser tres camps, a, a tres presons, i quatre camps de concentració. Llavors, doncs, o sigui, finalment, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, eren el 45, era maig, no?, que es va acabar, en maig, juny, que es va acabar, i aquesta gent que estava en els camps de concentració eh, no van sortir fins a l'any 48. I i el fet de que sortissin de, en 1948 en, en, en el juny de, del 48 va ser perquè van haver perquè clar quan es va acabar la segona guerra mundial els diferents països van uh, demanar dels seus ciutadans que retorneixin als seus països uh, Espanya no ho va fer, evidentment i, i gent Uh, va succeir una situació que en els camps de concentració van haver unes dones que vivien en els camps, moltes eren uh, del centre Europa i jueves, que van uh, establir relacions amb aquests espanyols i llavors quan elles van sortir lliures van fer, o sigui, van donar informació que hi havia uns, un grup d'espanyols, de marinos i, i aviadors, que estaven tancats. Llavors, ells van retransmetre aquesta informació a FEDIP, que era una organització d'un català, de l'Esther que va estar a Mauthausen, i, i aquest home, ajuntant amb la seva companya, que eren, en tot cas eren quatre persones, però que van estar fent un ressò i un moviment perquè es reconegués dintre de la gent que estava a, a França, si malament no recordo, o sigui, de la gent que s'havia anat d'aquí a Espanya. I van fer les reunions que, tant diferents partits, entre ells el Partit Comunista i inclús... El Partit Socialista deien que no, que no era veritat que estiguessin a, a camps de concentració, però finalment, o sigui, amb tota tota la lluita que va fer FEDIP i després altres organitzacions, es va, es va poder eh, quedar en un pacte de que aquesta gent sortís, no del país, però es pogués incorporar, que és l'opció que a, a llavors... El, Diguéssim, el règim stalinista va proposar a aquesta gent si volien o sigui incorporar-se. És que era una, una proposta molt, molt especial perquè qui no s'incorporava doncs continuava en el camp de concentració. Com Va haver gent que no va dir que no va acceptar incorporar-se perquè el que volien era sortit del país. I aquesta gent, en el 54, van tornar directament del camp de concentració, al vaixell Semiramis, i van tornar a Espanya, precisament, directament del camp de concentració, perquè no es van voler, o sigui, era un, o, o això o seguir en el camp. Entre les persones que van optar per incorporar-se, per treballar, va ser meu pare, i va estar treballant fins a l'any 56, que és quan va tornar aquí a Barcelona. No sé si... I llavors, per ell havia devia ser, per una banda, sí, molt emocionant arribar aquí, però per altra banda, després de tants anys d'haver vist la família, des del 39 no? que havia marxat, tornar a s'adaptar amb un sistema, a més a més, completament diferent, un règim dictatorial, polític, tot això devia ser molt dur. I ell també, suposo que la seva salut havia estat tocada, perquè vaja, ell explica les seves, els seus apunts i memòries, eh, explica la quantitat de companys que van morir, no? i ell va estar molt a punt de morir. Jo abans explico una cosa, i eh? et pregunto una cosa, que... i és que ell va tenir molts nassos, eh? perquè una vegada es va plantar, es va plantar, no, no recordo per què, no, casos que va dir que no, que aquesta... ah, una, el van destinar una serreria, van destinar a una serreria, destinar, sí, sí. Sí, una serreria de nit on hi havia una serra d'aquestes contínues de l'Ivent que tallaven arbres i feien taulons, però aquella serra que no s'havia volat mai no tallava, perquè tallés. Havies d'empenyar l'arbre, el, el grull de la fusta, amb molta força, perquè si no, no, no no tallava. El cas és que molts presoners que estaven allà havien perdut dits, mans, i amb ella allà, i ell el van destinar allà Ah, la llum era una bombeta, una sola bombeta. I és que no veies res, només veia una mica com, segons com, que em brillava la serra i prou. Diu jo, aquí deixo la mà. Diu jo, no. I es va posar a, posar a dormir, que no... I és que aleshores Això li va costar... Castiga. Castigar. Castigar, eh, només en pa. No? Bueno, és que hi ha tantes coses aquí, les dietes és un altre tema. Jo el que volia dir és, com, com vau viure vosaltres? Tu quan vas venir tenir 5 o 6 anys, oi? Amb 6. la teva germana, sis anys. Mariana, on ara continua la guerra d'Odessa? Explico-ho. Eh, el meu pare, quan va sortir del camp, eh, el compromís que havia pactat que volia treballar com a música. Llavors no va pertenèixer a cap partit polític mentre va estar a l'URSS aquí quan va tornar tampoc. I, a part d'això, vull dir, això ho destaco per la senzilla raó de que va estar escrivint música, escri escrivint música dintre del camp després de 12 o 14 hores de treball, eh, anava, anava a la cuina en un dels camps, el últim camp que estava, o sigui, anava a la cuina i els papers bruts de la cuina els rentava i escrivia i en la biblioteca està aquests, aquests papers escrits per ell de música i, i bueno, o sigui, el que ell va quedar d'acord és que volia ser músic i és a la música que era la seva passió. Llavors o sigui, tenia un... el van destinar el van destinar a, a ser director d'orquestra en el cir rus, i la tasca que ell desempenyava era que a llocs on hi havia, diguéssim, com, un, diguéssim, com un, una davallada de, de falta de, de bona qualitat respecte als músics, ell arribava, es posava a treballar amb ells i era un èxit. I llavors, quan, el, diguéssim, aquell conjunt o aquell grup d'artistes, i de que arribessin, les entrades ja s'estan mangudes i aquesta era la seva tasca, ser director i aixecar grups de, de músics que no estiguessin suficientment en el nivell que li corresponia. No? Llavors va estar molt reconegut en el sentit de que podia treballar perfectament de la... I, i era evident, o sigui, si no, no haguéssim posat en un lloc tan difícil, no? Llavors, clau, nosaltres quan vam iniciar vam estar sis anys viatjant fins que vam arribar aquí, no? Clau, vull dir, està reconegut ser un director sense bé pertanent, sense pertanir a anar-e. que estem parlant. Vull dir, anlloc, vull dir, tornar aquí va ser, doncs, va ser a a nivell professional, va ser una ruïna. Vull dir, perquè va condenar l'ostracisme absolut, no? Perquè, vull dir, sempre ha mirat malvirat perquè havia vingut de Rússia, no? O sigui, i, i això per ell li va fer un gran sofriment. Vull dir, perquè eh, el seu àmbit de treball musical era a nivell d'orquestra. No es limitava a escriure per piano, posar per cas. No? Vull dir, era, era compositor, a, a, a, concretament a gran orquestra. No? I llavors, clar, vull dir que tu et vegis limitat a, a no... Bé, bueno, al final va estar treballant a, a l'Acadèmia Simil, que es donava classes de rus, però hi ha classes d'alumnes a casa seva, clar, vull dir, això, un professional del nivell per escriure per a una orquesta simfònica vull dir, tens que tindre molt nivell que si no, potser és, és... o sigui, ho va passar molt malament, sincerament Bé, eh? no sé, potser explicar més coses si voleu preguntar o parlar estaria millor, no? Potser el que voldria també afegir és que durant els anys 70 i escaig, finalment, alguna persona el va invitar a anar a Noruega i va estar exercint o sigui, amb grups de corals i, i va estar donant, o sigui, pedagogia musical, durant un temps a Noruega. Al cap d'un temps, després va retornar i al cap de poc temps va morir. O sigui que així, mica, a nivell professional, diguéssim el que va succeir finalment. No? Bé, doncs, escolteu... No sé... Guillem... Interès per la, per la mare. Ah. No, Tenia interès per la mare de la Francesca, per com es va retrobar amb el pare o com quan s'hi va estar també allà a Rússia, si, què va fer ella? hiam, meu pare quan va sortir del camp de concentració, a cap d'un temps va conèixer la meva mare, la meva mare és russa i, o sigui, quan meu pare van decidir amb, amb el govern espanyol i del rus de que la gent que estava a Rússia podia de retornar, doncs va retornar Uh, també es va repetir a ella, però la meva mare sempre ha sigut, ha sigut russa. I va vindre aquí um, i, i no, va vindre, viure un temps a Espanya i després se'n va anar a, a Alemanya I pa, bueno, perquè es van separar amb els meus pares. O sigui que he um, estat molt contenta de vindre aquí, però fora d'això Vull dir, després es, va, es, va, es van separar i la meva mare vivia en un altre país i el meu pare es va quedar pues, aquí. Una pregunta més? Soc en Marit de la Francesca i coneixo la història molt profundament. El, el Miquel deia que poder a la Mili era la figura més significativa, poder, no? perquè encara que la Francesca parlava de la, que era director d'aquesta, en realitat hi han depositades 120 obres a la Biblioteca eh, de Catalunya que estan disponibles, que són accessibles amb tota la informació. Tota aquesta informació no? està disponible també a la, a la Biblioteca. I va fer una obra grandiosa, molt gran, amb, amb orquestra, però també va fer, va fer sardanes, va fer composicions per piano, que les hem pogut eh, reproduir i són accessibles per poder ser escoltades. És una obra, una obra molt ampla musicalment. No? Era un creador espectacular. Quan va arribar aquí a Espanya, li van fer una entrevista, no? com es deia el, eh, un periodista molt conegut, Enrique Rubio. Sí, sí, enrique Rubio, un en, periodista molt conegut dels anys 60-70. I ell de, li va dir a en Enrique Rubio eh, que era, no era l'entrevista que buscaves? No, no, no. No, era una no, altra. No. Bé, bueno, al final la, la va estar buscant la va trobar en el original Li va dir que hi tenia al cap 400 obres preparades. És a dir, durant tot el temps que hi havia estat al camp de concentració, ella escrivia, projectava contínuament, era un geni de la música realment. El que passa és que quan va arribar aquí el que deia la Francesca, doncs l'home es va trobar unes condicions que aquí musicalment era era el desert, la falta de motivació, de consideració comparat amb el lloc que tenia a, a, a Rússia, on la música era alguna, en un lloc impressionant. Quan va venir va decidir deixar un càrrec que era, si no recordo malament, li havien proposat ser director del Cc del Circ de Moscou. Sigui, era un home realment brillant. Això també em fa pensar, em fa pensar de que respecte als nostres avantpassats tan recents o sigui... Aquestes persones que han patit tant i que realment han sobreviscut a coses que realment són molt dures de viure, no? doncs, o sigui, aquestes persones han tingut molts de silencis, molts de silencis. Perquè jo, quan el meu pare va morir, o sigui, jo abans de que morís, li vaig demanar de que escrigués les seves memòries que escrigués alguna de les coses que molt puntualment i molt poc em va comentar. Perquè aquesta és la, la generació dels meus pares i segurament la gent que va viure la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial doncs són gent de silències i les generacions com nosaltres hem tingut de descobrir moltes coses que ells callaven per no reviure, perquè clar, vull dir, si tens que recordar revius, si són bons records està molt bé, però si són records tan impossibles de, de digerir és molt difícil escriure les memòries. No? Per lo tant, vull dir moltes de les coses que jo no sabia, quan meu pare va morir i jo vaig tindre les, les seves memòries, les vaig transcriure i i em va costar moltíssim perquè, com el llegigueu en el llibre, doncs hi han coses que són inaudites de, de... Incluso de llegir. Et deixa una petjada que et fa, que et fa mal, no? Això, llegint-ho, ho tens a veure. No m'estranya els silencis dels de nostres, de nostres familiars, no? Que han viscut en coses tan difícils o sigui que hi ha coses que jo també he després, després quan he pogut accés als seus documents als seus papers uh, hi ha tota la, la vessant de que l'Emili el, el pare de la Francesca dins d'aquestes memòries o paral·lelament té un escrit bellíssim que fa un elogi extraordinari del Raval. Això de cap als anys 60 o 65, i contrari a l'esnovisme, que la paraula esnov que llavors es feia servir, eh? ara no sé com, quina seria la paraula, és a dir, contra les classes mitjanes i altes que no es volien ni acostar i que tenien el Raval com un un grau prostíbul, només, no? O un lloc on només hi havia rates i merda pels carrers, que és veritat, hi havia molta i encara n'hi ha, però, diu, aquesta gent el que es perden són uns valors humans extraordinaris. I parla d'un metge, el metge, que el doctor d'Alt, que t'hi socorria, però bueno, cridaven perquè una persona, jo que sé, havia tingut una infecció i s'estava morint. I aquest doctor anava amb el seu malatí pujant per aquelles escales fosques que relliscaven de tant desgastades que, no? que ja no eren ni planes. El, els esglots... I arribava dins i, amb tota discreció, molt bé, molt bé, atenia el malalt i tal, li recomanava, li, feia, li agafava la mà mentre parlava amb ell, li explicava que morís bé, que l'ajudava a morir, i mentrestant diu, i si pateix molt, doncs, que prengui això. I discretament, quan marxava davant, damunt la caleixera, i deixava cinc pessetes, sense dir-ho a la família. O sigui, no sols no cobrava la visita, segons veia el pacient, sinó que encara hi deixava uns diners, però haguessin atendre el malalt. No? De coses aquestes n'hi ha moltíssimes, eh, del llibre, eh, però... La humanitat aquesta, aquest tipus d'humanitat, és extraordinària. Quan el respecte mai té ni un insult ni una paraula de menyspreu per les prostitutes, per exemple, ni pels lledragots, eh? ni per aquells treballadors, digo, hi havia treballadors que s'ho tan malament i arribaven a estar tan desesperats després de les 12 hores de treball i que encara no poguessin arribar a final de mes tant desesperats que, que molts d'ells canviaven les eines del treball per la pistola. Bueno, és que tenen uns jocs de paraules fantàstics, no? I et fa preguntar moltes... et fa, et fa rodar el cap, eh? No és, no és tipus novel·la així, separat, a part que no és novel·la. Això és... tot el que hi ha és... Si en alguna cosa hi amb dubte, aquí està expressat que és un dubte, que és una possibilitat més, eh? però està així. I després del, hi ha l'aspecte que hem passat una mica per alt, lluitadors moltíssims, lluitadors socialment. Eh? L'Emili, penseu que va estar, el temps va estar... grapat. Si sumem totes les, vegades, les tres vegades, l'Emili pare, eh? L'Emili Salut carreres. carreres, exacte l'autor del llibret, eh, que consti, jo he trobat tres vegades que ingressa a la presó, no per unes hores, no, per dies, eh? i una de les vegades va ser per defensar, defensar la veritat, simplement quan es va celebrar el primer any de l'afusellament del Ferrer i Guàrdia, en què també havien afusellat abans que el Ferrer Guàrdia, el Ramon Clemente García, un xicot que no, era, no hi era del tot, eh? una mica així, tontet, diguem-ne, però bon xicot que treballava amb una carboneria del carrer d'en Roig i era molt volgut per tots els veïns perquè era superservicial i simpàtic. Però bé, bueno, a la Semana Tràgica va fer alguna de les seves i tal. Bé, que no van condemnar a mort, i tot i ser deficient, van afosellar. Doncs el primer any de l'afosellament del Clemente Garcia es va fer una marxa cap a Montjuïc, a la seva tomba, a què van participar dues mil persones, eh? i en allà, davant la tomba, eh, roxista, un narcisista radical celebrat, va prendre la paraula i va acusar els anarquistes d'haver sigut els responsables de l'afusellament de, de, del Ferrer i Guàrdia. I és just allà davant la, de la tàpia del cementiri, i allà on es feia aquest acte hi havia l'Emili Salut Carreres. I, va sal, i no va saltar baix, no, va posar... I dic, com us entreviu vosaltres? que sou uns, uns revisionistes i uns traïdors, que sou uns demagocs, que esteu amaucant a tota la classe treballadora i el que no voleu és precisament el que el poder el tingui el poble. Com dieu? Bé, bueno, en aquell moment, llavors uns quants a el van agafar pels peus, el van tirar a terra i li van fotre una pallissa que l'haguessin matat si no hagués intervingut un dels vigilants del cementiri. Però tot i la pallissa aquesta, que al final també el pobre vigilat també se li va dur un bon tros, bé, amb la cara desfeta i sangrant, la Guàrdia Civil el va agafar amb el salut i així va anar a la presó, no? O sigui, bé. Que a mi m'ha bueno, sobtat. Quan has parlat del Josep Esterborràs, perquè els de Berga, els companys de Berga, hi ha un centre d'estudis dedicat a ell, i si no tinc, si no estic equivocat, va formar part de la red Ponzant, i que passava un munt de gent, bueno, que van... I, o sigui, va tenir relació el Josep Esterborràs. Jo ho dic perquè a Berga li han fet un recorregut. Bueno, està com molt present a la història que hi ha un grup de gent molt activa de l'Ateneu Libertari i el Centre d'Estudis porta el nom del Josep Ester Esperborràs que va estar en Madhausen. Sí, sí. No? És així. Bueno, si sí, no hi ha res més, és a dir, potser que... Sí, sí, de... Ah, sí, eh? Que estava allà... Bueno, recollim aquesta pregunta més. Vale. Potser ho heu dit a l'inici, disculpes perquè he tard, si ja ho heu dit, no crec que ho expliqueu, però era per saber una mica com havia estat el procés de treball i d'investigació i quant temps t'havia portat doncs, a escriure d'equibre i com, com ha sigut l'edició i tot això. Bueno, us resumireu una mica perquè... Eh, eh, es podria fer un llibre dins d'un altre llibre, que diuen de vegades, no? El treball d'investigació va començar quan jo vaig demanar una vegada a la Biblioteca a la, a a la Biblioteca Municipal, vaig demanar quins llibres de caràcter social s'havien publicat durant la Guerra Civil a Barcelona, el 36 al 39. I, bueno, n'hi havia 8 o 10, no n'hi havia molts, eh? I un dels que em van portar, em tocades a de dos o tres, va ser el de la Milisalut, el Viver Estes Revolucionaris. Bé, vaig començar a mirar i de seguida vaig veure que allò era un altre, un, tenia un registre superior, molt superior als altres llibres. Que aquelles reflexions no eren de qualsevol persona, era una persona que ha dit abans un gran talent. Eh, vaig dir que si me'l si podien fotocopiar, me'n di que no. Aleshores jo vaig demanar un escàner d'aquests, que és com un regle, que no, no ho sabia. Oh, mira, el Carlos em sembla que me'l va facilitar. O... Sí, aquest així. I cada dia hi anava una estona, i cada dia feia 4 o cinc pàgines sense que d'allò de magatotis, no? Perquè vaig pensar, si no pot ser una cosa escrita l'any 38 d'aquest valor estigui aquí amb, unes, amb una estanteria amb naftalina Eh? i que ningú la vegi i que no... Però bé, bueno, primer vaig informar si s'havia publicat o s'havia republicat des del 38. I no ningú, cap editorial, clar, estava tan ben guardat allà que, que és que n'hi es coneixia. Va ser al 2010, no? Mil, al sí, cap al 10, 2010. Uh, bé, bueno, fins que ho va ser tenir o completat, però bé, bueno, una setmana em sembla que ho vaig fer. Tampoc va ser tant, no? Van estar una vegada a punt d'enganxar-me. Ah, sí, que em va, em va preguntar, o em veure algun moviment rari. I ve allà una bibliotecària, una vigilant de sala, i diu... Jo vaig deixar allà... Cada vegada no m'ho va el deixava allà per girar full i tot això. El deixava estar. Diu, ai, tu què és això? Dic, això és una agenda electrònica. Jo, ah, i se'm va anar. En aquest dia no vaig fer res més. Dic, sí, home, es veia que es quedava en diagonal darrere meu, així, esperant que jo tornés a fer servir. Dic, sí, pues et fotràs, perquè avui he acabat la feina. Però bueno, vaig tornar un altre dia, no hi era ella, vaig continuar fins a acabar. Això és la primera cosa del camp d'investigació, va començar així, amb delictes, de delinqüent, que, que, que, que té la seva gràcia. No? Després hi ha... Ja... bé, jo això bueno, vaig passar direador, paciència i tal i hi va quedar mort. Mort però amb el cap en, amb el cervell en marxa que això s'havia de publicar. Aleshores méstant vaig anar coneixent altres coses. Em vaig començar a interessar per les, la, la història social antiga del Raval. I vaig investigar un altre fet que sobre una fàbrica que les dones van cremar per, i que no mai tampoc mai no s'havia desvejat el 1888, 8, 8, no, no, no és l'any de l'exposició, no va ser, el 1886. Bueno, dic, escolta, amb tot això, els, amb el seguir que ens van matar aquí, amb eh, un bon grapat, dic, escolta, hauríem de fer donar-ho conèixer això, no? Llavors em va començar a rondar, em va venir al cap, la, la idea de fer una col·lecció de llibrets d'històries del Raval. Al final se'n va de donar a conèixer, per la gent del Raval, especialment, eh, la col·lecció. Digo, bueno, dic, ja sé amb qui aniré a parlar. Digo, quan vaig anar al local, amb el Nyaki ens coneixem, deu fer, no sé si 30 o 40 anys o però... fa, i dic, escolta, Nyaki, vinc amb una idea. Digo, ah, digues, digues. Dic, escolta, saps que és, és de perdre i diners més que de guanyar, eh? Digo, no és de negocis. Digo, home, bueno, i li explico, diu, això pot ser molt bo. No, no, s'hi va entusiasmar, vam arribar a un pacte de que realment negoci, negoci, eh, no en seria, però que tampoc s havia de perdre diners, però una mica el, el criteri seria, a veure, criteri teòric, eh, de que ningú deixi de llegir, llegir un llibre de la col·lecció pel preu, que no sigui aquest el motiu, en tot cas és perquè el ganes de llegir o no en sap o no vol, però pel preu no. I vam començar els primers de llibres, sembla que van ser dos euros o dos o dos vint, no sé, el primer, aquest el, de la fàbrica. Eh? El cas és que, el, bé, i així vam molt bé, ens vam entendre molt bé, i i què més? La investigació va ser a través de l'investigar, bé, esclar no, he barrejat la col·lecció, però era per, per situar-ho, no? Doncs ha sigut a seguir la premsa de l'època, eh, la Biblioteca de Catalunya, els fons militars, aquests de la... De, de, a pesar de que no em van contestar, potser no ho vaig preguntar bé, no ho sé, però... tampoc és que hi hagi molta cosa, però sí que ens queda... jo més que renava perquè hi ha una, hi ha una cosa que no tenim resolta, i és que el germà del pare, l'oncle, la Francesca, l'Antoni l'oncle, el germà de la midi eh, sabem el que he explicat no, no ho veig no, no, no, no, és, no és el germà no, no. no és l'oncle l'oncle avi l'oncle avi que també es diu l'Antoni que hem parlat abans doncs que va ser un dels cofundadors de la CDT, resulta que sabem fins a l'any 38, al novembre del 38 tenim l última notícia seva i no en sabem res més. O sigui, ni per part d'ella ni jo he trobat eh, i volia mirar si... En els arxius militars no hi consta, eh? almenys els índexs si els he mirat que l'haguessin matat, que... no, o sigui, segur que va fugir, segur que va fugir, llavors... Potser se'n va anar a l'Argentina, no? com deia la Francesca, on hi tenia un germà. És una possibilitat, però la veritat és que no... Potser una segona edició, potser ho sabrem, ja, ja ho incluiré, farem una separata si sabem alguna cosa més. I, bueno, i no sé, a través de la premsa i d'arxius, saps? I el gran troball allà va ser, la, al final, trobar nos amb la Francesca, que jo que la buscava amb ella, ella em buscava a mi, però m'ha guanyada. Ella em va trobar a mi, però és igual, fantàstic. Eh? I no sé... I acabem, eh? Bueno, com el Miquel ho ha comentat, jo vull dir-ho, bueno, la negociació per, eh, per un euro del preu dels llibres va durar un any, més o menys. El criteri del Miquel, que a mi m'agrada, perquè la, la inèrcia al sistema és sempre la rentabilitat. El Miquel i la rentabilitat són coses que no, que no quadren. O sigui, el primer preu va ser tres, sí, bueno, dos o tres. Dos i mig. El, el que passa és que bueno, els preus pugen, vam començar a distribuir amb virus també perquè arribés a llibreries, aleshores... Eh, al final va quedar en 4, bueno, ara estan a 5 euros, que va costar el seu, però vam arribar a un acord que permet que, que es vagin... Fent. El Carlos, abans, bueno, tothom comenta lo del preu, no? A mi em sembla molt bé que sigui una cosa extraordinària. En el sentit de dir, mira, pues com som del Raval i passem de la pasta, o sigui, no perdem, però fem un preu del Raval, No? perquè realment, bueno, hi ha més neurosis i les barricades de hi ha unes quantes editorials anarquistes, normalment que ho fan a 4 euros i molt ben editats o sigui, el criteri va ser de molta qualitat s'ha de dir també amb aquest Altoni, un company que és professional i ho fa de forma solidària no cobra ningú res eh, nosaltres assumíem el risc, entre cometes, de imprimir ho i, i adelantar la pasta, però ja amb 17 números, dóna pasta, o sigui... Sí. I es venen molt directament les... Bueno, jo crec que s'ha aconseguit però d'una manera que és especial. A mi m'agrada molt això, que sempre que entrem en contacte amb el... És que sou quasi un cas únic, no? I és veritat, perquè no som únics, però n'hi ha més gent, afortunadament, però cada vegada més la inèrcia va per fer un preu de mercat, per professionalitzar-ho tot. O sigui, fer-ho bé, millor inclús que un professional i de forma solidària, doncs dona molt d'orgull, també. Fa... I crec que, a més, al Raval, i crec que amb això, a més, amb tu, amb vosaltres, ens entenem sempre molt bé, la gent valora molt això. I jo crec que, gràcies a la insistència del Miguel, de Montes, doncs, hem mantingut aquest criteri que forma part de la col·lecció i que és un criteri molt polític, també. No? Les coses, en les formes, a vegades, fas més política que no en els fets, que no en les grans declaracions. No? O sí sigui que es ven a cinc euros eh, i, i esperem poder mantenir aquest preu durant més temps. No? Sí, sí, per nosaltres no hi ha inflació, eh? No és veritat, això. Molt... Bueno, si no hi ha... No ho sé, ja ho així, no? Ens esperen allà. Ja sé els llibres estan allà, el que vulgui. I endavant. I gràcies. Teniu vermut i jalà, si voleu. Vale no volve la oscurità va bene ma va cali la data va sì se porta giù la capa da fuori a tal modo